Книга Іова Розділ тридцять дев'ятий Чи знаєш час, коли котяться гірські кози? Чи спостеріг пологи ланей? А можеш місяці порахувати, Під час яких вони вагітні ходять? Чи знаєш час, як вони родять? Вони злягають? Приводять своїх діток і пускають плід свій. Діти їхні кріпнуть, ростуть в пустині і відходять, і не повертаються вже більше. Хто дикого осла пустив на волю? Хто розв'язав пута-онагра, якому я призначив степ на житло, солонці на перебування? Сміється він? З гармидору у місті І крик погонича не чує Він нишпорить по горах На своєму пасовиську Вишукуючи всяку зелень Чи схоче служити тобі буйвол? Чи заночує він при яслах в тебе? Чи ти прив'яжеш йому до шиї посторонок? Чи боронуватиме він за тобою ниву? Чи покладешся ти на нього, тим, що велика в нього сила? Чи лишиш ти на нього твою працю? Чи будеш певний, що він назад прийде і завезе зерно на тік твій? Крило у струся красне, і пір'я, пух у нього гарні. Коли кладе на землю свої яйця і на піску їх вигріває, він забуває що нога їх може роздушити, Що дикий звір їх може розтоптати. До власних дітей він жорстокий. Не мов вони і не його були, Йому байдуже, що праця його марна. Бо Бог позбавив його глузду І розумом не наділив його. Але як тільки він здійметься, Махнувши крильми, з коня й комонного сміється. Хіба ж то ти даєш коневі силу, вдягаєш гривою його шию, силуєш його, неначе сарану, стрибати. Його величне іржання жах наводить. Він риє копитами землю і силою радіє, кидається назустріч зброї. Над страхом він сміється нічого не боїться, перед мечем не відступає. Над ним гуркоче сагайдак, спис вогнений і ратище. І в тріпотливому запалі він, мов, глитає землю, не може встоятись, коли труба засурмить. Щоразу, як засурмить, він і гага всім каже, здаля він чує битву, грімкий голос старшин – Військові кличі, чи то твоєю мудрістю літає сокіл, на південь простягає крила. Орел на твій наказ летить угору, гніздо собі на висоті звиває. Живе на скелі і ночує, на верхах зубчастих та на твердинях. Звідти чигає він на здобич, далеко бачать його очі. Його орлята смокчуть кров. «Де труп, той він там».